Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin Wa bihi nasta'in wa illa billah Wa nusalli wa ala hadha an karim Sayyidil mursalin ختم الأنبياء والمرسلين محمد حب عبد الله خير خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما مترودا اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تأثر علينا وارضنا وارضا عنا وعافنا يا الله يا الله يا الله يا رحمة Amin, Allahumma amin Muslimin, Muslimat, mu'minin, mu'minat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita panjatkan keimanan, ketakwaan, kesyukuran, keberkatan, keredoan Sebagai kita seorang hamba, sebagai kita seorang makhluk yang dina dan alpa di atas muka bumi ini dengan keizinan Allah SWT, Alhamdulillah, tadi kita dapat buka puasa dalam keadaan senang, dalam keadaan tenang. Kalau nak dibandingkan dengan orang-orang Islam yang berada di Timur Tengah, terutamanya di negara-negara Arab. Lepas daripada buka puasa, kita sempat datang menunaikan salat maghrib berjemaah. Lepas daripada menunaikan salat maghrib secara berjemaah. Kita dapat melakukan solat Aisyah secara berjemaah. Dapat daripada kita selamat menunaikan solat Aisyah secara berjemaah, kita dapat menunaikan solat sunat taraweh. Lepas daripada menunaikan solat sunat taraweh. Hanya ini sajalah yang Allah pilih daripada ramai yang hadir untuk melapangkan masa untuk mendengar ilmu-ilmu daripada apa yang telah tertulis di dalam kitab-kitab Allah SWT. InsyaAllah apa yang bakal disampaikan oleh saya sama-samalah kita ambilkan ia Jadikan pengajaran, jadikan pedoman di dalam hidup kita Tetapi apa yang tidak baik itu biarkan ia pergi begitu sahaja Harapan saya agar sekalian yang hadir, muslimin, abang-abang kita, kakak-kakak kita, pakcik-pakcik kita, ibu-ibu kita, ayah-ayah kita Sekalian muslimin yang hadir berada dalam keadaan sihat wal afiat insyaAllah Hari ini kita berada pada Ramadhan yang kedua Ramadhan yang kedua Kita beruntung tuan-tuan Kerana Allah telah pilih kita masuk dalam satu bulan yang penuh dengan kerahmatan Penuh dengan keberkatan Penuh dengan kemerfiratan Penuh dengan reza Allah SWT Tambah-tambah kita orang Islam Tapi rugilah orang Islam yang masuk di dalam bulan Ramadhan ni Dia tak semayah Tapi dia posa dia puasa tapi dia tak tutup aurat Dia puasa tapi dia tidak beriman kepada Allah Ugi orang macam ni Tapi siapa dia yang beruntung tuan-tuan? Tuan-tuan ni semua adalah orang yang beruntung Muslimin, muslimat yang ada ni adalah orang yang beruntung Kenapa? Kita dipilih masuk di dalam madrasah Ramadan Untuk kita mentarbiah diri kita Mentarbiah iman kita Mentarbiah takwa kita mentarbiah nafsu kita agar tunduk agar patuh di bawah kebesaran Tuhan yang Maha Pengasih yang Maha Penyayang yang Maha Pengampun lagi Maha Bijaksana. Malam ni saya petik saya nak bawa 10 nama Ramadan. Ramadan mempunyai 10 nama yang mungkin tuan-tuan biasa dengar dan mungkin tuan-tuan tak biasa dengar. Tertulis di dalam kitab Subul Salam Maktabah Ibnu Jauzi. Dalam kitab tu tertulis nama-nama Ramadan yang mana kalau kita berpuasa tuan-tuan kita mengikut 10 peredaran nama Ramadan yang mempunyai maksud-maksud yang mendalam kita mendapat keberkatan kita mendapat nikmat di dalam bulan Ramadan Siapa ada pen siapa ada kertas Catik 10 nama yang saya bakal bacakan Yang pertama kita lihat Ramadan telah diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Syahrus Syahrus Syab Makna dia bulan berpuasa Allah subhanahu wa ta'ala memberi Ramadan ini dengan nama Syahrusia Kenapa tuan-tuan? Kerana di dalam 10-12 bulan yang kita lalui Allah pilih satu bulan saja, Iaitu bulan Ramadan Yang di dalam bulan Ramadan ini mengandungi segala macam kelebihan Mengandungi segala macam keberkatan Kan? Macam-macam bulan luk ada Tapi pasal apa Tuhan? Pilih bulan Ramadan Tuan-tuan faham dak apa makna Ramadan? Ramadan kalau tuan, -tuan buka di dalam kitab Nailul Autar ataupun Lisanul Arab, asal perkataan Ramadan dia mai dalam, dia mai daripada empat perkataan. Dalam bahasa Arab Ramadan ni asal usul dia daripada empat perkataan tuan-tuan. Apa dia? Ramau. Ra, mim, alif, ba. Itulah asal perkataan Ramadan yang membawa maksud Air hujan yang turun di dikala kemarau yang berpanjangan di sesebuah negara Sebab itu Ramadhan diberi nama yang pertama sekali Allah kata apa? Syahrusiyam Syahrusiyam makna dia bulan berpuasa Itu Ramadhan, sebab itu Allah kata Ramadhan ni siapa yang beriman kepada Allah untung dia Untung dia tuan-tuan Kalau kita tengok daripada bahasa Arab Apa makna Ramadhan tuan-tuan? Asal usul dia daripada perkataan Rama yang membawa makna Air hujan yang turun Dikala kemarau yang berpanjangan Kalau saya duduk di Yemen, tuan, tuan, Saya duduk di Yemen 5 tahun saya duduk di Yemen Hujan setahun dua kali saja makcik. Hujan setahun dua kali Kali pertama hujan Daripada musim panas nak tukar Di musim sejuk Hujan macam diamond tu Ketui eh besar-besar tu Keluar peluang, lubang kepala pelu, otak Sebab tajam tuan-tuan Ketir-ketir hujan tu Keluar-keluar tercacau Di kepala otak, mati Kali kedua hujan, daripada musim sejuk Nak tukar ke musim panas, hujan batu juga Hujan ais yang bulat-bulat macam ni Kita Malaysia tuan-tuan Hujan setengah berapa kali ustaz Tak usah dok kira lah, lah Bukan hujan ais, hujan ayak tuan-tuan Nikmat hujan ayak ni Tak usah dok kira lah, lah. Tapi itu kalau Ramadhan nak mai orang Majusi, orang Nasrani, orang Yahudi, orang lain daripada Islam, depan kata ni bulan seolah-olah satu ekor untot dino yang untot dino ni mengandungi segala macam kelebihan Allah nak antak mai kat kita. Orang-orang yang bukan Islam kita ni orang Islam Arab Arab dulu macam Arab zaman kuno dulu bagi mereka Ramadhan ini ibarat satu ekor unta betina yang penuh dengan keberkatan dalam badan unta ni. Tonton lihat firman Allah di dalam surah Al-Ghashiyah. Firman Allah di dalam surah Al-Ghashiyah, surah yang ke-88, juzuk yang ke-30, ayat yang ke-17, Allah kata, afala yanzuruna ila al-ibli kayfa Wahai manusia yang kami berikan akal fikiran. Afala yang zuru Dua biji mata yang kami kurniakan Na'ilal ibi likaifakuliqat Tidakkah kamu melihat bagaimana kami iaitu Tuhan Yang maha perkasa, yang maha agung Menciptakan satu ekor binatang Yang kalau kamu beriman kepada Allah Kamu lihat di bawah kejadian seekor unta betina ni Kamu beriman kepada Allah Afala yang zuru Nailal ibili kaifakul ikat Sebab itu orang Arab daripada zaman dulu Sampai zaman sekarang Bila saja datang Ramadan Mereka mengaitkan Ramadhani dengan unta betina Dengan apa makcik? Dengan unta betina Unta ni makcik Kalau kita tengok dalam kitab Iqjazul ilmi Yang dikarang oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani Di bawah tajuk Laban Ibil pada muka surat yang ke-83 dalam tu dia bawa main hadis 93 hadis cerita pasal unta saja. Malam ni saya nak cerita kata unta ni ada tiga kelebihan. Unta ni tuan-tuan ada tiga kelebihan. Kalau tuan-tuan biasa pergi buat haji, biasa pergi buat umrah, depa nak bawa pi ladang unta, depa akan cerita benda ni. Tapi malam ni saya nak sabitkan apa yang terkandung dalam badan unta tu Sampai Allah bagi perumpamaan Unta ni tuan-tuan Kalau kita tengok tak jadikan contoh Kita lagi teruk daripada dia Yang pertama tuan-tuan Yang pertama Unta bila dia cukup umur Dia baliak saja Dia cukup umur dia baliak saja Dia tengok mak dia dia kenal Yang ni mak dia Dia tak buat lagu macam orang kita Tengok mak pun kira nak sabat Tengok pok pun kira nak sabat Faham tak? Untuk dia tengok mak dia dia tahu yang ni mak dia. Dia tengok yang ni adik dia dia kenal yang ni adik dia. Dia tengok yang ni kakak dia dia kenal yang ni kakak dia. Untuk dia tak akan berjimak dengan adik-beradik dia. Itu yang pertama Nabi kata dah bukan saya kata. Kita tengok masyarakat kita pada hari ini tuan-tuan bukan tak ada adik mak yang umur 90 tahun pun dia sanggup buat benda tak elok. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia tak beriman dengan al-Quran. Untuk Hebat tak hebat unta ni tuan-tuan Yang kedua Unta ni mampu berjalan di padang pasir Dalam keadaan dia pejam biji mata dah Kita pejam biji mata pula trota satu lagi duduk dalam gaun Unta dia pejam mata dia Dia boleh berjalan dalam padang pasir tuan-tuan Kenapa tuan-tuan Allah ciptakan kulit mata unta ni transparent Sebab tu bila mai Dia boleh berjalan dalam padang pasir Dalam keadaan padang pasir ni mempunyai Ribut taufan pasir yang begitu dahsyat. Yang ketiga unta ni tuan-tuan sekali dia minum air 50 galen sekali dia minum air 50 galen cuma mengambil masa 15 minit. Sebab apa Allah cipta unta macam tu? Sebab zaman dulu Arab, orang-orang Arab, nabi-nabi kita dia dia pergi berjalan jauh-jauh ni dalam keadaan apa tuan-tuan? Dia bawa 3 4 ekor unta. Dia bawa 3 4 ekor unta. Saya mai dari Pinang tadi tolakkan tujuh saya betolak saya bawa satu bubuh saya bawa satu air zaman nabi tuan-tuan tak ada tapau apa pun nak bubuh-bubuh sabit tu depa bawa unta depa bawa unta depa bawa unta sampai di pertengahan jalan bila tak ada bekalan air depa sembelih unta ni Depa cabut kantung ayak dia, depa bekeluar Dengan ayak tu lah mereka mandi wajib. Dengan ayak tu lah mereka ambil udu. Dengan ayak tu lah mereka minum. Nak cerita kata apa tuan-tuan? Mulianya unta ni Allah cipta sampai macam tu. Tapi kalau kita manusia tuan-tuan, hidup atas dunia. Sebelum bulan Ramadan tak pernah maiz mayam. Tiba-tiba satu Ramadan penuh. Dua Ramadan penuh. Tiga Ramadan penuh. Empat Ramadan penuh. Lima Ramadan penuh. 10 Ramadan kurang tuan-tuan Buka dalam surah Al-A'raf Surah yang ke-7 Juzuk yang ke-9 Ayat yang ke-176 Allah bagi perumpamaan orang yang beriman dengan Ramadan Mereka ini kama salil kalbi Tidak lain dan tidak bukan Sama macam anjing Bukan saya kata Surah Al-A'raf Surah yang ke-7 Juzuk yang ke-9 Ayat yang ke-176 Ayat yang ke-176 Allah kata kamasalil qalbi orang yang tak beriman kepada Allah bila saja tiba satu Ramadhan depa pakat mai beriman kepada Ramadhan tapi depa lupa sebenarnya Ramadhan itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala sia-sia apa yang kita kerjakan sabik tu tuan-tuan yang mai hari ini ni semua saya harap kita beriman kepada Allah bukan beriman kepada Ramadhan orang perwaja semua orang mengaji orang ni semua orang mengaji tuntutan penuh dengan kuliah setiap malam. Jadi kita beriman kepada Allah. Kita beriman dan bertakwa kepada Allah, bukan beriman kepada Ramadan. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala memberi Ramadan ini nama yang pertama ini, nama yang pertama sekali dengan syahr siang. Ramadan ini tuan, -tuan berkat Ramadhan bulan ibadah Bulan kerahmatan dan keampunan Para malaikat mengerbangkan sayap Untuk menghitung pahala berganda Ramadhan bulan berkuasa Bulan kesabaran dan keampunan Lapar dahaga mendidik jiwa Mengawal nafsu, Menjaga indera Itulah yang dikatakan bulan Ramadhan Ramadhan bulan beribadah Bulan kerahmatan dan keampunan Sepuluh yang terawal ni tuan-tuan Kita duk ada di dalam Rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala Nak cari rahmat Tuhan tuan-tuan Beli kuih tadi Menta orang muka besar rahmat dah Rahmat Tuhan ni besar tuan-tuan kalau hujan yang turun dalam keadaan kemarau yang berpanjangan tu nikmat yang tidak terkira dah Tapi kita berjalan-jalan nak main masjid Tengok satu orang tayar pancat Tak kiralah lah dia Cina Bukit ke Dia Cina Macau ke Dia Hindu ke Kita pergi tolong tolak dia tuan-tuan Rahmat Tuhan tu ada atas kepala kita Itulah sebabnya Ramadan yang pertama diberi nama dengan Syahrul Syahr Yang kedua Ramadan telah diberi nama oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Syahrul Qur'an Syahrul Quran makna dia bulan yang diturunkan al-Quran. Kita balik kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Rohikul Maftuh sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada muka surat yang ke-12. Di dalam kitab Rohikul Maftuh menceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah junjungan besar Rasul akhir zaman Nabi Muhammad Nabi kita masa Nabi berusia 37 tahun tuan, -tuan. Nabi duduk-duduk atas Gua Herak berapa tahun? 37 tahun Nabi seorang-seorang diri duduk atas Gua Herak Nabi naik pagi, Nabi tengok matahari Nabi tengok-tengok matahari Nabi duduk fikir adakah matahari ini yang menjadikan manusia? bila saja senja menjelma, matahari ini pun tenggelam Allah buat naik, buat naik apa tuan-tuan? buat naik apa? Kau naik bulan Nabi tengok bulan ni pula Nabi kata adakah bulan ini yang menjadikan sekalian alam ni Esok pagi-pagi Nabi tengok bulan pun jelas Nabi fikir Nabi memikirkan siapa yang menjadikan alam ni Masa usia Nabi 37 tahun Nabi naik dah teguh hera Nabi tak dapat jawapan Umur 38 Nabi naik balik Nabi fikir benda yang sama Kali ni Nabi fikir apa Adakah gunung yang besar Gunung yang terpasak hebat ni Adakah gunung ni gunung jerai dekat dengan kita kan? Gunung jerai Nabi tengok seolah-olah gunung jerai Nabi fikir adakah gunung jerai ni yang menjadikan manusia? Tak dapat jawapan juga Nabi turun 39 tahun Nabi naik balik Nabi tengok langit pula Nabi tak dapat jawapan juga Jawapan Nabi apa tuan-tuan? Persoalannya Nabi mencari Siapakah yang menjadikan diri baginda? Dan siapakah yang menjadikan alam semesta ini? Bila Nabi berusia 40 tahun Usia kematangan bagi seseorang lelaki Ketika Nabi duduk, -duduk dalam Gua Herak Pada tanggal 17 syawal Allah berturun oleh Jibril daripada langit Allah kata kepada Jibril Sampaikan wahyu yang pertama kepada Muhammad itulah penurunan al-Quran yang pertama atas dunia ni pada tanggal 17 Ramadan ketika Nabi duduk, -duduk seorang-seorang dalam gua Hira Jibril turun mai Jibril kata iqra ya Muhammad Nabi kata wa ma ana biqari nak baca macam mana Jibril aku ni tak reti baca aku ni tak reti kulit tanpa Jibril mempedulikan bahawa ini adakah Nabi ataupun bakal dilantik menjadi Rasul. Jibril ulang sekali lagi kata-kata dia. Jibril kata, ikhra' ya Muhammad. Nabi kata pula, wama' an Nabi Qarit. Nak baca macam mana Jibril. Aku ni hidup atas dunia. Alik pun tak kenai. Ba pun tak kenai. Ta pun tak kenai. Kali ketiga Jibril peluk badan Nabi dengan pelukan yang amat dahsyat. Jibril kata kepada Nabi, "Iqra' bismirabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' warabbukal akram. Allazi 'allama bilqalam. Itulah penurunan wahyu yang pertama atas dunia, surah Al-Iqra' ayat 1 sampai ayat yang ke kalau tanya dekat kita ayat Quran apa yang mula-mula turun surah Iqra. Berapa ayat? 6 ayat. Tonton sudah jawab dah malam ni. Tonton itulah itulah susahnya Nabi SAW untuk mendapat kefarduan iaitu kefarduan tentang membaca Al-Quran. Rugi tonton kalau kita hidup atas dunia kita tak lagi baca Al Quran. Yang ketiga Ramadan diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Syahrul Mubarak. Syahrul Mubarak Makna dia bulan yang penuh dengan keberkatan Syahrul Mubarak Bulan yang penuh dengan keberkatan Tuan-tuan bulan Ramadhan ni berkat kan tu? Nak berkat tak berkat kita tengok Kita tengok setiap surau setiap masjid hari ni buat Buat, buat majlis berbuka kuasa Daripada satu Ramadhan sampai tiga puluh Ramadhan Sebelum ni kalau kutipan masjid satu bulan Seribu, seribu setengah Tiba-tiba bila mai saja bulan Ramadan, kutipan masjid jadi banyak. Betul tak ustaz? Kutipan masjid menjadi banyak. Kita tempoh nasi. Kalau ramai ni saya rasa ada akut 200 orang. Sini tempoh nasi saya kenal tak? Lebih. Haa okey tak apalah. Saya punya anggaran 200 bungkus. Ustaz kita tempoh nasi dua orang dia pun kuih orang nak buka kuasa Salah lagi pakcik ni balik kerja beli nasi Pakcik tu balik beli ayak Pakcik ni balik beli kuih Pakcik tu balik beli laksa Pakcik ni balik beli tu Makcik yang duduk kat rumah ni daripada pukul 4 petang tadi duduk sibuk Uli tepung dah nak buat apa-apa kuih nak main tak kat masjid Ustaz tadi ni tempoh satu macam yang nasi saja, Tiba-tiba tengok atin meja tadi ni penuh makanan Betul tak? Betul tak? Itulah yang dikatakan Syahrul Mubarak Bulan yang penuh dengan keberkatan. Yang kata berkat ni tuan-tuan, satu pahala farbu, Allah balas dengan 60 kali ganda pahala farbu. Satu pahala sunat bersamaan dengan satu pahala farbu. Satu ayat Quran kita baca, kita mendapat 10 pahala. Kita berzikir kepada Allah, kita mendapat pahala. Kita ingat kepada Allah, kita mendapat pahala yang berlipat kali ganda. Bulan lain daripada Ramadan tak dapat macam ni tuan-tuan. Bulan Ramadhan saja Allah bagi sampai macam ni mau apa lagi tu dah Habis apa lagi Nak rasa tahun ni punya berkat bulan Ramadhan Buat tiga benda yang saya sebut tadi ni Yang keempat Ramadhan diberi nama dengan Syahrul Aqla Syahrul Aqla Makna dia bulan yang penuh dengan keniamatan Syahrul Aqla bulan yang penuh dengan keniamatan nak rasa ni'mat bulan puasa ni tuan-tuan. Tengok satu Ramadan panas macam mana. Hari ni pun panas. Bukan main yang panas. Subhanallah. Kalau Pinin memang panas. Meledih tuan-tuan tu yang tengok merlit hari ni. Hari leh pun tengok merlit dia kan. Hari ni merlit lagi. Panas tuan-tuan. Allah saja yang tahu. Dalam pokcera duk panas bulan puasa ni. Kita sabar pasal tak minum mayak. Sabar pasal tak minum mayak. Depress minyak motor tengok. Kawan ni minyaga. Kawan ni minyaga. Kawan ni minyaga. Nak cerita tak tuan-tuan satu kisah tadi Tadi saya nak main eh, masa ustaz Pukul, ini, pukul ini lima setengah saya pergi perang susu gambir Susu gambir dah lah kat luar, tu Saya pergi perang susu gambir Balik-balik nombor plate jatuh patah Saya pun tengok awal lagi Esok pun program penuh Saya kata baik saya pergi buat nombor plate dulu Saya pergi kedai buat nombor plate Sampai-sampai di kedai buat nombor plate saya tengok orang punya ramai saya tanya kat Cina tu lambat lagi ke nak sampai tern saya. Dia kata you tunggu setengah jam lagi. Kebetulan dalam poket saya ada Quran, saya pun buka Quran tu saya baca. Saya buka Quran tu saya baca. Tonton nak cerita kat tonton-tonton dengar baik benda ni. Kisah benar benda yang jadi petang tadi. Sebelum saya masuk kedai tu saya tengok budak-budak muda semua Melayu. Cina ni seorang tak okey kedai. Lain semua budak Melayu. Depa tu sembang perempuan tu semalam depa bawa benda betul. Benda betul ni, saya pembakkan dia tu nombor pelik Saya dengar, yang hadut buka tayar tu kata Semalam baik minyak haci dia usuh Dia abak lah, saya pun tak tahu Saya duduk kata dalam hati, astagfirullahalazim lah. ya Dia ni pun kata Mana minyak haci yang pembik, saya pun dah panas Selengah dengar, saya pergi duduk kat rusi Saya duduk kat rusi, saya baca-baca Quran, saya satu budak tu Lintas belakang tu, lintas belakang saya Dia duduk buat, dia kata, dia ni mana Minyak rumah buat bagus dia ni, dia kata saya. saya pun buat, tak tahu saya baca saya target satu hari, saya kena khatam lima juzuh. Saya target, tuan-tuan, target berapa target? Tak kan? Saya duduk puluh nak bagi perhabis lima juzuh. Lepas tu, saya duduk baca lagi, saya tu polis mai. Polis tuan-tuan. Siapa ada, siapa-siapa polis dalam ni? Punya mak arut, sintuk, datang tu. Dia tengok saya atas bawah, atas bawah. Saya pun tengok lah, awak tak pakai seluar. Alam, pakai seluar. Dia tengok atas bawah, atas bawah. Saya pun jugi, beli sekali kat pek, dia tunduk. Dia tunduk, tunduk, tuan dia berkelak rokok. Dia berkelak rokok, dia, dia suruh ke budak-budak muda ni. Dia tu pun ambil rokok, main duduk depan saya ustaz, dia buat anak cucu, dia buat lupa oh bulan besar, terlupa. Dia buat, buat, terlupa, korang aja tak korang aja dia piduk belakang saya, dia isap rokok. Depan saya, polis tu saja nak tunjuk, Kau kata orang macam kutawal, ingat baik saya, dia berkelak rokok, dia bagi ke budak-budak muda -budak ni, dia tu main lintas depan saya, dia bagi rokok tu. Dia bagi rokok tu, dia buat buat nak tutup rokok Dia ambil rokok, dia simpan tangan, kita lupa bulan prosa Cina tu duk, tengok dia, dia duduk Saya pun kata ni semua iblis ni, duk, Iblis yang topeng kepada manusia Dia lintas hidup belakang tu, dia saya baca Dia bosak rokok, kali-kali lembu ni duduk isap rokok lah tuan, tuan ujian sampai macam tu Tuan-tuan tuan, -tuan. Tu, saya dok kata dalam hati Anak sapa lah, belak sampai besar macam ni Tak edi manusia, jadi menatang Bulan prosa, tuan-tuan, orang tak takut Bulan puasa orang dah tertakut takut dah. Tu bulan puasa tahun ni. Bulan puasa tahun sudah buat ada cerita kita sambung dulu sikit saya cerita bulan, pusat. bulan pusat sudah. Bulan puasa tahun sudah. Kan Allahu akbar. Saya pun keluar keluk daripada kedai. keluar keluh daripada kedai saya tengok satu budak Melayu. Satu couple lah, satu couple ke couple? Couple kau tak tahu leceh lah, couple ni markah dengan pak war dengan mak war lah. Pintu ada orang jual air tebu, ada jual kuih, dia duk pegang pinggang mu balu. Saya pun tunggu traffic light Tengok lelaki bini ke apa ke Tengok-tengok-tengok Memang terang-terang lah muka lelaki bini Saya ada kata dalam hati Bosa apa tuan-tuan sampai jadi macam ni Hari ni umat Islam kita macam tu Tapi tuan-tuan kalau berjaya menangkis semua masalah ni Panas tadi ni berjaya tahan. Ujian yang dokmai macam-macam depan kita orang tak usah mencabar keimanan kita, kita tahan. Tengok-tengok paha tengok, ramai satu macam yang putih sampai aurat-aurat mau nampak lebih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim pulang. Pegang terutama tu pulang minyak filtrik. Ha, tak tengok paha ramai, tak buat geli gelin Satu lagi time orang tengah dokmai. Allahu Akbar, Allahu Akbar time tu. Tentu ambil kurma, Allahumma lakasumna. Makan kurma tu kena ayat segala tuan-tuan rasa -tuan. Yang kata syahrul akhla Bulan yang penuh dengan kenehmatan Ni'mat bulan puasa ni lain Oh ni'mat bulan puasa ni lain tuan-tuan Yang seterusnya Ramadan diberi nama dengan Syahrus sabri Syahrus sabri Bulan yang penuh dengan kesabaran Allahu akbar Bulan puasa ni kena sabak banyak tuan-tuan kalau sebelum ni kita pergi kerja Orang yang kerja bosman ke Kerja kedai roktek ke Kerja apa-apa Kalau sebelum ni kerja dia Satu hari hantar 10 pucuk surat Ya nak murid saya kerja main IG Saya tanya kepada dia Kalau sebelum bulan puasa tuan-tuan Satu hari 15 roktek, 16 roktek Mai-mai bulan puasa dia kena 30 roktek Dia kena 30 roktek Tudah sampai ke Ipoh kena pergi hantar Sampai ke Ipoh kena pergi hantar dia kata, duk pres minyak motor ni panas Tuhan saja yang tahu Tu, yang kata bulan puasa ni Allah uji gila-gila tuan-tuan. Lagi duk pres tengok lagi banyak orang dujian ayam tepi jalan. Lagi duk pres lagi tengok macam-macam orang dujian tepi jalan. Sabak, kena sabak dia kata. Kalau tak sabak, tuan tengok punah turis. Punah turis puasa kita. Tapi tu tuan-tuan, bulan puasa. Bulan puasa, saya tiap petang aku pergi ambil adik saya. Bulan tak puasa, dia balik pukul 1.25. Mai-mai bulan puasa, dia balik pukul 4.00 kau lepas zohor tu sampai ke asal kita kira nak duduk masjid lah lah entikah dia balik ke empat kira nak duduk masjid jelah main bulan puasa ni ujian macam-macam tuan selalu kalau anak balik pagi 1.5 tiba-tiba balik ke empat ada tuition tu lah ada tuition nilah ujian dalam bulan puasa ni banyak tuan kita kena sabar kalau bulan tak puasa tuan kita balik rumah buka-buka tudung saji nasi semua duk tu beridai betul tak betul Bulan puasa, tuan-tuan, balik-balik rumah, tu bini, dok tengok telenovela Perancis. Daripada buku yang satu tengah hari tadi, sampai pukul yang empat. Tanya kat dia, Ma, mandi tak lagi? Tak mandi lagi, abang. Ya, cerita ni tak habis lagi. Tu dia, dok tengok cerita daripada buku yang satu tadi, kita balik kerja empat setengah. Jangan buat benda tu, makcik. Nah. Tak boleh siasir puasa kita. Tu bulan puasa kena sabak banyak-banyak, tuan-tuan. Ujian daripada Allah ni banyak. Yang ketujuh yang keenam Ramadan diberi nama dengan Syahrul Rahmah. Syahrul Rahmah bulan yang penuh dengan kasih sayang syahrur rahmah bulan yang penuh dengan kasih sayang bulan puasa ni kasih sayang macam mana tuan-tuan kalau sebelum ni kita balik-balik kerja pekan balik rumah terui mandi-mandi rehat tengok anak tengok bini mai bulan puasa balik-balik rumah mandi kala kabut Bini tanya abang nak pi mana? Tu nak pi masjid tu, nak ampak tikap, nak bagi orang makan buka kosa. Nak pancu ayak, nak pi beli ais, nak pi beli korma. Kita dah ada tanggungjawab sedangkan kita tidak diberi gaji. Ada setengah-setengah tempat mereka bagi gaji. Kita jangan mengharapkan gaji tapi kita mengharapkan pahala tuan-tuan. Kalau kita hidang korma dalam satu tempat ni, hamba Allah ni pergi ambil korma tu makan, tuan-tuan tahu dah pahala banyak mana tuan-tuan dapat. Kalau pahala ni Tuhan boleh tunjuk dengan duit Semua orang ni akan berpuasa Akan taat, akan beriman kepada Allah Tu yang kata Syahrul Rahmah Bulan yang penuh dengan kasih sayang Balik kerja pun minyak 5 ringgit Baki 5 ringgit Peres-peres minyak motor Tengok kawan ni duk jual kuih Beli 5 ringgit, dihantar ke masjid Rasa tanggungjawab orang Islam yang nak buka puasa tu ada atas diri kita Ada atas diri kita Jangan kita kedekut duit kita. Sebab Allah jugalah yang memberi pinjaman duit tu kepada kita. Yang seterusnya, Ramadan diberi nama dengan Syahrul Muasah. Syahrul Muasah. Bulan bermurah hati. Bulan bermurah hati ni tuan-tuan, macam tadilah. Kan? Balik kerja beli kuih bagi kat masjid. Kita ada rezeki lebih bagi kat bini. Bagi kat bini suruh buat nasi. Lepas lebih korang nak pergi hantar kat masjid. Bulan bermurah hati Ada duit tabung untuk jalan Tadi saya tengok Selalu sebelum ni buah 1 ringgit Kali ni buah 2 ringgit Kalau buah 2 ringgit sebelum ni Kali ni buah 3 ringgit Allahu Akbar Pahala yang besar Setiap perkara yang kita lakukan Allah bagi berlipat kali ganda Itulah sebabnya Ramadan Diberi nama dengan Syahrul Muasa Dan yang ke Yang seterusnya Ramadan diberi nama dengan Syahrul Tilawah bulan untuk membaca al-Quran. Ah ha, benda ni penting tuan-tuan. Syahrut Tilawah. Bulan untuk membaca al-Quran. Tuan-tuan siapa-siapa orang Islam yang masuk dalam bulan Ramadan, main sembahyang fardu kalau tak reti baca Quran, jangan main sembahyang. Saya bagi tahu sia-sia. Sia-sia tuan-tuan. Allah tolak amalan orang yang tak reti sembahyang ni. Allah tolak amalan orang yang tak reti mengaji ni Orang yang tak reti mengaji Quran ni Dia mai berimam kepada imam pun Allah tak terima amalan dia Selagi mana belum dia betul-betul Gerti -betul membaca Al-Quran Sampai tu Al-Quran dia mengandungi makna yang begitu mendalam Al-Quran dia mempunyai maksud yang begitu detail dan teliti Sampai tu kita orang Islam tuan-tuan Jangan duk buat macam orang Islam Ataupun orang Melayu hari ni buat Minta ampun, minta maaf Banyak-banyak saya kenal cakap kalau nak cerita tentang Quran tuan-tuan Tak habis Tapi malam ni sempena dengan Syahrut tilawah Saya nak sentuh dua benda Tuan-tuan tengok ada hari ni orang Islam Orang Islam hari ni tuan-tuan Dah jadi adat Dah jadi rutin Mana-mana masjid Mana-mana surau Mana-mana rumah orang Islam Kena ada Al-Quran Betul tak betul? betul? tak betul? Kita tengok masjid Masjid negeri sudahlah. dah Sampai tu sampai dalam Quran Jumpa apa tengah? Jumpa apa? Jumpa CD Blue, tahu kan? Tahu kejap, tak? Tahu? tahu lah, pernah tahu lah. Kan? Di masjid negeri Pulau Pinang hari tu ni, dia jumpa CD Blue dalam Quran. CD Blue dia jumpa dalam Quran tu tu. Pasal apa? Pasal inilah Orang buat rak Quran cantik-cantik Rak Al-Quran ni tempah dengan nilai ribu-ribu Al-Quran tu satu-satu Quran dengan nilai yang mahal Tapi berapa ramai orang yang masuk dalam masjid Berapa ramai orang yang masuk dalam surau Gerti nak pembik Quran tu Gerti nak belak Quran Gerti nak baca Quran Hari ini Al-Quran orang beli sebagai alat perhiasan Kita tengok orang orang Islam hari ini tuan-tuan berjalan jalan kalau pot flag ni berlambak lah Bismillahirrahmanirrahim Ayat kursi Ayat seribu dinar Ayat macam-macam ayat dia pelekat pi kat atas pintu tu Tiba-tiba bini dia keluar Tudia dengan selok pendek Bini dia keluar dengan selok pendek Dia ni beriman kepada Allah kah? Ataupun frame Al-Quran yang dia buh tu Tudia postika Bismillahirrahmanirrahim dalam kereta Turun tuan kereta kita tengok rambut dia dok pecah Dia ni rambut pinjam bulu anjing ke apa? Rambut serupa macam bulu anjing dalam leperah Hari ini orang Islam, tuan dia guna Al-Quran ni sebagai alat propaganda saja kepada orang Islam. Tu yang pertama. Yang kedua, kalau tuan-tuan tengok, sudah menjadi rutin kehidupan ataupun adat orang Melayu hari ini dalam adat istiadat perkahwinan kita mesti ada hantaran. Betul tak, Ustaz? Dalam hantaran hari ini, tuan-tuan, artis ke, ustaz ke, tu imam ke, siapa pun dia akan gunakan Al-Quran sebagai alat hantaran. Betul tak, betul? Betul tak? Betul? Ok Ok kita tengok Saya balik Malaysia baru ni Saya balik, 4 bulan dah kot lah ha? Saya balik Malaysia baru ni Balik-balik, sampai-sampai Pina, mau saya buka TV Bukan cari siaran apa-apa Terus saya tengok, satu artis kahwin Artis yang lubai hidung zak tu nama apa kan eh? Apa nama dia? Kan? Lubai hidung zak tu Tuan-tuan tahu kan, saya tak tahu Sungguh lah, ha? tuan-tuan tahu lah kan Yang lubai hidung zak tu saya tengok-tengok tuan-tuan orang duk usung ala-ala apa barang-barang antara dia ni tengok macam-macam lah, tu ada duit tu ada yang tu tu ada tengok-tengok Quran. Saya tengok-tengok Quran. Saya tengok-tengok Quran, lepas itu saya tengok orang duk idam Quran ni semua orang duk bubuh Quran ni kat bawah. Dia duk turun main daripada tetangga tu dia pusat buji duk tunjuk kat orang. Pakai tiub, tudung tak pakai. Hidung sorang-sorang gapai saya tengok saya kata dah ni betul-betul lah. Hari ni punya orang Islam tuan-tuan Dia guna Al-Quran ni sebagai alat propaganda Dia buat Al-Quran ni sebagai alat hantaran Malam dia kahwin tu Malam tamar dia, dia ambil Quran tu Dia letak atas, atas lemari Sampai lelaki dia mati Ataupun mu' dia mati Baru dia buat turun balik Quran tu Selagi mu' dia tak mati Selagi dia lelaki dia tak mati Selagi lelaki dia tak rasa nak cerai dia Selagi tu Quran tu nanti duduk atas tu Sampai berhabuk Itu orang Islam hari ni tuan-tuan Kalau Al-Quran boleh berkata-kata tuan-tuan Tuan-tuan akan dengar satu benda Tuan-tuan akan dengar satu benda Allah SWT Tuan-tuan jaga baik-baik Tuan -tuan, Kita kalau reti baca Quran kita mulia Pasir apa tuan-tuan Al-Quran Panduan Penunjuk jalan Sunnah Rasul Pengerja Kehidupan Al-Quran Boleh Menenangkan hati Itulah yang dikatakan Al-Quran Al-Quran panduan penunjuk jalan Sunnah Rasul pengerja kehidupan Al-Quran boleh menenangkan hati Itulah yang dikatakan Al-Quran Bila kita reti baca Al-Quran Walaupun muka dia tengok metali Orang tengok muka dia senang muka Pasal apa? Nur cahaya Al-Quran duduk dalam diri dia Tuntuan Al-Quran dia boleh jadi dua benda kepada manusia. Yang pertama Al-Quran dia boleh menjadi peguam bela kepada kita. Bila mana malaikat Munkar dan Nakir masuk dalam kubur, kita ni dah masuk, dah disemadikan dalam kubur, mak kita, bapak kita, harta kita, anak kita, isteri kita berjalan tinggalkan tanah perkuburan, datanglah dua orang malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Dia akan menanyakan beberapa soalan. Soalan yang kedua yang pasti dia akan bertanya kepada kita. Ma imam muka, siapa imam kamu? Dikala itu tuan-tuan Kalau kita hidup atas dunia Kita reti baca Al-Quran Kita muliakan Al-Quran Lidah kita sentiasa dibasahi dengan ayat-ayat Al-Quran Kita punya pipi sentiasa mencium helayan-helayan Al-Quran Lidah kita sentiasa menyebut apa yang terkandung di dalam Al-Quran Dikala itu Al-Quran datang Al-Quran berkata kepada mungkar dan nakil Akulah Al-Quran sebagai Sebagai imam kepada si mati tadi ni Tiba-tiba Al-Quran bertukar menjadi bantal Dan Al-Quran Al bertukar menjadi permaidani Ataupun tilam-tilam yang empuk kepada si mati Kerana apa tuan-tuan? Kerana ketika hidup di dunia Dia ni sentiasa membaca Al-Quran Walaupun dalam keadaan senang Walaupun dalam keadaan susah Tuan-tuan kita hari ni hidup Menjadi adat dah nak simpan gaji ke tak tu? Kena simpan kurang-kurang RM50, -kurang RM60 gaji sebulan kita. Tapi tuan-tuan pernah terpikir tak? Pernah terpikir tak dalam sebulan Pernah tak kita habiskan satu juzuk Al-Quran? Pernah tak dalam sebulan kita menghabiskan 30 juzuk Al-Quran? Pernah tak dalam sebulan kita membelik setiap nelayan daripada Al-Quran? Kalau duit kita boleh simpan tuan-tuan Al-Quran sebagai saham untuk bawa balik sana Kita tak pernah simpan Unggi tuan-tuan Pasal apa? Bila Al-Quran <Susur> mekar di hati Dan sunnahnya mengawal peribadi Bila Itulah yang dikatakan Al-Quran Bila kita baca quran Al-Quran dia meresap Al-Quran dia meredap dalam badan kita Sebab itu tuan-tuan tengok Di pematang puh hari tu ni Lama ada kisah ni Makcik tu mati Dia mengajak Al-Quran tuan-tuan Dia dah meninggal lebih kurang 118 tahun Jenazah dia tak reput sampai hari ni Pasal apa? Dia sentiasa membaca Al-Quran Kita kena jaga Al-Quran Baru Allah jaga kita Kalau kita tak jaga Al-Quran Apa yang terjadi tuan-tuan? Bila munkar dan nakir datang Dia bertanya kepada kita Ma'imah muka Di kala itu Mampukah kita menjawab Al-Quran itu sebagai imam kita? Sedangkan ketika hidup kita tidak pernah membaca Al-Quran Dan kita tak reti membaca Al-Quran Tiba-tiba Al-Quran datang Dia datang sebagai pendakwarai kepada kita, Al-Quran datang sebagai pendakwa raya dia berkata kepada munkar dan nakir wahai munkar, wahai nakir inilah orang yang ketika hidup di dunia, dia makan makanan daripada Allah, dia lihat dengan mata yang Allah berikan tetapi Al-Quran yang Allah turunkan di atas dunia ni dia tak erti baca dia tak erti baca baru ni ya tuan-tuan, main kuliah kat sini, masa saya main kuliah ni, eh? saya balik tapi mengajak di KL Saya tengah duk mengajak di Kuala Lumpur Habis-habis mengajak Saya pun tengah duk makanlah Dengan ustaz-ustaz, dengan Tok Imam pun Satu hamba Allah, Allah ni lari turun flag main Dia lari-lari-lari Dia masuk masjid Saya ingat jin ke apa ke hamba kan Dia masuk-masuk dia main duduk Dia bisik kat dengar Tok Imam Saya pun duk makan lah, sambung makan lah Makan lah, tentu ada Semua yang ada beridang malam tu Sambung makan untuk imam belum maik ke saya, dekat Ustaz Apa nama ni adik dia? Saya rasa dia tua saya kot Ustaz tu pun tak tahu saya umur berapa, dia kata ke saya ni adik kita ni, mahu dia baru meninggal dia Ustaz Nak minta Ustaz tolong pindah atas, kita naik ramai-ramai pergi tengok jenazah mahu dia Baru tak sah saja meninggal dalam 15 menit Saya pun kata, tak apa, tak ada masalah, jom kita naik Saya pun naik atas, naik-naik Ambil yasin bagi seorang satu Tutup mata, ambil kain ikat dan apa semua Nak baca Saya duduk tepi anak ni Saya duduk tepi anak kepada si mati Tu makcik, makcik kalau belah anak-anak makcik Anak-anak tak kerti baca Quran Sedih makcik Saya tak tahulah mak dia ni macam mana keadaan dalam kubur Minta-minta Allah bagi kerahmatan kat mak dia Saya bagi-bagi yasin -bagi kat dia ustaz Dia buka-buka dia terkejut Saya pun terkejut Dia duduk tepi saya, dia terkejut Saya ingat limpahkan duduk dari yasin tu dia buka Al-Quran dia terkejut satu macam macam tersentak. Saya pun tengok siapa dia kata kat dia. Dia main pelan-pelan dia bisik kat saya. "Dia kita ustaz. Pasti apa tongkol roh ada dalam Quran?" Saya pun terkejut saya kata tongkol roh dalam Quran. Saya buka-buka dia tunjuk. Dia tunjuk alif tu. Dia kata Alik tu tongkol ya, tuan-tuan. Saya kata hang yang tongkol yang tu bukan, tongkol. Yang tu aliflah, Syekh. Si. Alif, tuan-tuan dia kata tongkol ni benda betul. Dia terkejut dia tengok Alik tu dia ingat tongkol dia bagi tahu saya tongkol ada dalam Quran ke. Lepas tu, dia tengok-tengok balik dia kata Ay. Dalam Quran mangkuk pun ada ustaz. Saya dulu ingatkan tongkoy saya duduk ada. Mangkuk pun lah. Saya kata keadaan sien yang tu bukan. Mangkuk. Ah. Yang mangkuk. Yang tu ber. Yang tu ber. Dia kata mangkuk tuan-tuan. Ber sampai tak kenal. Alik pun tak kenal. Ber pun tak kenal. Dia beritahu tongkoy dengan mangkuk. Mau pegang tongkoy tu mau ada pita belakang kalau ada. Ah, tu dia tuan-tuan. Hari ini punya orang Islam. Saya punya pick up-pick up balik. Dan sekali saya tutup Yassin tu. Saya kata ke Tuan Imah. Alhamdulillah. Tak lagi. Dia ni. Kucing bubur belakang tangan. Apa orang Sampai tak reti tuan-tuan. Sampai tak reti. Satu amba Allah lagi. Kisah benar makcik tau. Saya duduk-duduk di balik-balik tengajak. -balik sebelas tengah lapak. Duduk di stor burger. Abang bubur tu. Adik Ustaz Nana. Abang store burger poi tu budak ni mai dok keliti pergi mai pi mai tahu kelitin bahasa binai kelitin tu dia orang macam lipas tak kaki lah. dia berjalan dia pi dia berjalan dia mai dia berjalan dia pi dia berjalan dia mai saya tanya kat dia awak siapa dia pun senyap. kenapa siap orang ni duit tak ada nak makan ke dia kata dok saya ada masalah long sikit mak dia ni janda mak dia ni janda baru umur 36 kot 36 37 kalau bahasa Pini saya minta maaf banyak-banyak lah. Saya kena cakap orang panggil, orang panggil janda dua bukitah lagi. Mereka yang kata bukan saya kata, yang kata. Mereka kata janda dua bukitah lagi. Malam ni keluar dengan jantan ni maksik. Malam besok keluar dengan jantan ni. Malam ni check-in hotel ni. Malam besok check-in hotel ni. Satu ustaz juga kawan, -kawan baik. Pergi tangkap kalau lah mak dah. Pergi lah Dengan budak muda umur 20 tahun. Mak dia ni kalau tuan-tuan tak Kerata biji mata lah. Perhati-perhati lagu tu lah. Ya. Dia kata tadi mak saya pergi mengair kan Lepas itu mak saya jatuh Kaki dia terjerli, terjerli masuk dalam tanah Balik-balik dia duduk meraca Meraca lah ni duduk melekat kat dinding Saya kata jadi spiderman ke? Dia kata dah lah spiderman Tak tahulah apa jadi Saya pun ikut dia pergi di rumah Saya pergi pergi di rumah saya pun terkejut Sebentar dia duduk melekat kat siling Mak dia dia duduk melekat kat siling Benda betul setan masuk hidup dalam badan Saya pun al-azim, astagfirullahaladzim azim, astahulullahal -azim. Budak tu tanya kata ustaz kau um, mencarut aku. Ustaz suruh mak hang laki dekat tak ada hukum mencarut hang kata. Tuduk mengacihlah bagi makan turun mai kalau tak turun satgi melekat habis sampai mati susah. Tu dia tuan-tuan orang istana hari ni lah tadi saya kata dia, kadang kata kau mencarut kan suruh mak hang turun sendiri saya balik. Buat pandai sampai jadi macam tu tuan-tuan. Saya kata kat dia hang am ambil AC dan am baca Fatihah tengok mak hang turun ke tak. Dia kata Fatihah tu apa dia? Dia tanya kat saya Fatihah tu apa dia? Dia kata, panggil Ustaz Alim lah main buat Hangfatiha muta reti baca Aku doa astagfirullahaladzim, kata aku mencarut Dan ni yang panggil Ustaz Alim main buat, saya balik tuan-tuan Hari ni punya orang Islam tuan-tuan Sebab itu tuan-tuan, kita kena reti baca Al-Quran Al-Quran ni, dia boleh menjadi macam-macam kepada -macam kita Bila kita reti baca Al-Quran, hidup kita senang, hidup kita tenang Yang seterusnya, Ramadan diberi nama dengan Syahrul Najah Syahrul Najah Bulan kemenangan Syahrul Najah yang kata kemenangan ni macam mana tuan-tuan? Yang kata kemenangan ni bukan dapat trofi, bukan dapat piala dah. Yang nak rasa kemenangan bulan puasa ni, pagi raya mak cik hidang ketupat, mak cik hidang lemang, mak hidang segala macam kuih yang dok ada ni. Pulut, apa pulut inti badah. Lah kuih kacang apa segala macam yang dok ada ni hidang-hidang, panggil pak cik, panggil abang oi mai makan, dia ada hidang dah semua. Laki kita tengah dok duduk-duduk makan, tiba-tiba kita pitak radio. Buka-buka redo duk-dengar orang abang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dengar-dengar benda pun minggit ayat mata. Laki kita minggit ayat mata. Kita tanya kat dia. Abang awak menangis? Cik duk ada lagi, tak mati lagi bang. Duk ada lagi, siapa menangis? Tak, bukan sebab mati ku menangis. Tak tahulah bulan puasa tahun ni, Ramadan tahun ni, Rasul lain lah. Posa rasa lain. Semayang terawih rasa lain. Semua rasa lain. Awak rasa lain, nak bini satu lagi? Rah, Bukan. Bukan. Rasa ni'mat bulan posa. Rasa ni'mat bulan posa. Orang ni menangis juga tuan-tuan. Siapa dia nanti menangis? Tuan-tuan dengar baik-baik. -tuan. Hari raya... Semua bagai nak gila bila puasa Buat kuatlah lupa berpangkaian Harus biar sepadan Tapi puasa tak cukup sebulan Puasa tak cukup 30 hari Pergi tempah baju tu sulam sana sulam sini Hutang keliling pinggang Pagi raya dia nak pergi semayang raya Minta yang mata lah tentu kalau Keluar rumah satu lagi dia tu duduk tunggu nak minta hutang Dia ni tunggu nak minta hutang Jangan jadi macam Depa. Kita kena jadi orang yang beriman kepada Allah. Bagi raya tuan-tuan akan rasa kenikmatan yang kata kenikmatan hari raya. Hari raya ni satu nikmat yang besar bagi orang yang berpuasa ikhlas kerana Allah. Dan yang terakhir tuan-tuan Ramadan diberi nama dengan Syahrul Rujud. Syahrul Rujud bulan bermurah hati memberi bantuan kepada fakir miskin. Syahrudjud, makna dia bulan bermurah hati Memberi bantuan kepada fakir miskin Kan, bila man ke sini pun buat putih baju Semua ustaz kan, semua tempat Tuan-tuan, banyak tempat Dia buat putih baju, baju dulu-dulu Nak bagi ke orang susah Baju dulu-dulu nak bagi ke orang susah Hari ni punya orang tuan-tuan tuan dia nanti bagi baju macam mana Dia bagi baju yang masa dia Sembilan belas tahun dulu dia pakai, nah ni dia umur 25 lah lah ni dia umat 25, dia bagi baju yang 19 tahun dulu dia pakai. Baju tu lah dia latu buat kontrak, baju tu lah dia latu buat korban, baju tu lah semua dia latu. oh asli tu pun dapat-dapat, orang susah tu dapat-dapat, tengok. Baju ni colour merah ke, colour kelabu, colour merah ke, colour kelabu, warna pun tak boleh nak beza dah. Dia pun bubuk-bubuk butang tak butang tu berlari perempuan mata. Butang pun dah reput, tuan-tuan. Buka baju tu dia letak tepi. Dia tengok, oh sedoak ni elok dia pun pakai seluar tu. Pakai-pakai seluar tu, tiba-tiba perut, sakit. Perut, jambat. Duduk-duduk, tengok, perak, koyak, telah kankang. Terbergetah habis semua. Siapa tuan-tuan? Seluar duk rendah dengan keluarga, imam tahun dah. Dengar-dengar orang nak bagi baju dekat orang miskin, dia kata, baju ni semua, buat semua yang duk rendah dengan keluarga. Dia ambil, dia basuh-basuh, basuh, dia bua dalam plastik. Tok imam pun bagi ke orang susah, orang susah pakai-pakai, jadi macam tu lah tuan-tuan. Kita bagi ke orang benda yang dah la'ih tau, dah la'ih. Dah lama dah. Bagi benda yang hat, kira kita tak mau pakai lah Habis itu orang miskin nak rasa ni'mat posa, nak, nak rasa ni'mat hari raya macam mana Satu lagi kita selalu suka buat Dan Abang bagi beras, abang bagi kopi, abang bagi gula Makcik pun bagi beras, makcik pun bagi kopi, makcik pun bagi gula Abang, Tok Imam Ustaz kita pun bagi kopi, bagi beras, bagi gula, bagi minyak Sampai puluh syawal Dengar-dengar cerita tu duduk ada kat ICU nak kena kerak kaki lah Pasal apa tu, tuan-tuan, kopi, gula Kopi, gula tiap pagi, lain tak ada Pagi nak RM50, koko -kok, Makcik tu lama dah teringin nak makan chicken chow Pagi raya, lepas-lepas dia semaya raya, dia boleh pergi pederang -ber chicken chow Baru tuan-tuan, kita susah Sama-sama kita rasa susah Yang tua kita sayangi Yang muda kita hormati tuan-tuan Tuan-tuan, sabit tu kita kena jadi orang baik Tuan-tuan tu, tuan, nak buat baik Jangan kira sayang ni ustaz, tapi tuan-tuan tu Kena kira bila tuan-tuan nak start Tuan-tuan kena kira bila tuan-tuan nak start Barulah kita mendapat keberkatan Kita mendapat rahmat Kita mendapat pandangan kasih sayang daripada Allah Sebagai menggulung kata-kata saya pada malam ni Marilah kita lihat satu petikan Yang mana membawa makna yang begitu dalam Mendalam Di dalam hidup manusia yang penting ialah berkat Bila hidup berkat, diri kita akan selamat Apabila diri kita selamat, rumah tangga menjadi sepakat Apabila rumah tangga menjadi sepakat Masyarakat menjadi muafakat Apabila masyarakat menjadi muafakat Negara kita menjadi kuat Apabila negara menjadi kuat Negara luar menjadi hormat Apabila negara luar menjadi hormat Permusuhan pun tersekat Apabila permusuhan pun tersekat Pembangunan pun meningkat Apabila pembangunan pun meningkat Kemajuan menjadi pesat. Tetapi awas Apabila pembangunan meningkat Kemajuan menjadi pesat. Kita lihat bangunan naik bertingkat-tingkat Di tengah-tengah itu tempat maksiat tumbuh macam ulat Apabila tempat-tempat maksiat tumbuh macam ulat Ketika itu kita lihat manusia mula mengubah tabiat Apabila manusia mula mengubah tabiat Ada yang menjadi lalat dan ada yang menjadi ulat Apabila manusia sudah menjadi ulat sembahyang makin hari makin liat Apabila sembahyang makin hari makin liat Orang baik bertukar menjadi orang jahat Apabila orang baik bertukar menjadi orang jahat Orang miskin pula cepat nak kaya cepat Apabila orang miskin nak kaya cepat Orang tua pula nak mati lambat Apabila orang tua pula nak mati lambat Tak dapat minum madu telan jerla ataupun gamat Yang laki budak-budak muda pakai seluar ketat-ketat semua nak tunjuk kuat Bila berjudi percaya unsur-unsur kurafat Tapi hidup pula yang melarat Tali kasut dah tak berikat Rambut pun dah jarang-jarang bersikat Yang perempuan pakai mini sekerat Suka pakai baju ketat-ketat Suka sangat menunjukkan pusat Hingga tak peduli ba lagi batasan aurat Pakai pula baju yang singkat-singkat Kadang-kadang ternampak benda bulat Bila jadi macam ni siapa lihat Semuanya pasti terjegah Silap gaya jadi gawat bosia bojan lagi hebat Duduk jauh berkirim surat Bila berjumpa tangan berjabat Kemudian pakat lawan peluk siapa erat Masa itu nafas naik tersekat-sekat Usah peduli agama dan adat Usah takut Allah dan malaikat Yang penting apa kita nak buat Kita buktikanlah apa yang kita nak buat Akhirnya perut kempis menjadi bulat Apabila perut kempis menjadi bulat Maka lahirlah bayi yang tidak cukup sifat Bila anak-anak tidak cukup sifat itu Jam itu kita lihat Bayi dibuang di merata-rata tempat Maknanya ketika itu Iblis mula melompat Dia kata habis manusia dah masuk jerah, Habis manusia telah tersesat Inilah dia fenomena masyarakat Oleh itu wahai saudaraku dan para sahabat Marilah kita pakat-pakat mengingat Bahawa dunia ini semakin hari semakin singkat Esok atau lusa mungkin kiamat Sampai masa kita akan berangkat Berangkat menuju ke hari akhirat Di sana kita akan ditanya Apa yang kita buat Masa itu sendiri mau ingat Umurmu banyak manamu buat ibadat Zaman mudamu apa yang telah telahmu buat Harta bendamu dari mana mu dapat Ilmumu adakah ia memberi manfaat Oleh itu sekalian yang hadir saya pada malam ini menyeru Agar sekalian muslimin muslimat yang hadir Sama-samalah memanfaatkan Apa yang telah disampaikan oleh saya Janganlah kita beriman kepada Ramadan sebaliklah ber, Sebaliknya berimanlah kita kepada Allah Bertakwalah kita kepada Allah Agar kita menjadi insan yang terbilang Insan yang teragung Insan yang dipandang mulia di sisi Allah Semoga Ramadan pada tahun ini Akan meninggalkan kesan yang mendalam di dalam hidup kita agar benar-benar Kita memahami, kita menghayati Apa yang terkandung di dalam Ramadhan, apa yang baik itu daripada Allah subhanahu wa ta'ala Andai ada kata-kata saya Yang menyebabkan muslimin Muslimat tersinggung, terasa Tak mana-mana, sepuluh jari Saya hulurkan, memohon keampunan Memohon kerahmatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Kita tutup majlis kita dengan Tasbih kafarah dan solatul has Subhanallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, wal'asr, inna alinsana lafih kusr, illa allazina amanu wa amilu salihat, watawasaw bilhaq, watawasaw bilsaq, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wassalatu wassalamu ala mishrafi al-anbiya wal-mursaleen. Ya Allah, Ya Tuhan kami Ampunilah dosa kami, Ya Allah Dosa yang kecil maupun dosa yang besar Dosa yang zahir maupun dosa yang batin Dosa yang terang maupun dosa yang tersembunyi, Ya Allah Ya Allah, pandanglah amal ibadah kami, Ya Allah Ya Allah, pandanglah kami ini sebagai hambamu yang hina, Ya Allah Ya Allah, kau ampunilah dosa kedua ibu dan ayah kami, Ya Allah Ya Allah, kau ampunilah dosa sekalian muslimin, muslimat yang hadir pada hari ini Ya Allah, ya Allah berilah kesihatan yang baik kepada kami Ya Allah, agar kami dapat melaksanakan apa yang terwajib di dalam bulan Ramadhan ini Ya Allah, ya Allah berilah kelapangan waktu kepada kami Untuk kami menghatamkan Al-Quranmu, ya Allah Untuk kami membasahi lidah-lidah kami dengan Al-Quranmu, ya Allah Ya Allah, ya Tuhan kami, temukanlah kami dengan malam Lailatul Qadar, ya Allah Pilihlah kami, Ya Allah. Pandanglah kami, Ya Allah. Terimalah amal ibadah kami, Ya Allah. Ya Arhaman Rahimin. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Badi'u Samawati Wal Ar. Ya Rabbal al Alamin. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Matikanlah kami dalam iman dan Islam, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Berilah pemimpin-pemimpin yang adil kepada kami, Ya Allah. Pemimpin yang akan menegakkan syiar Islam-Mu, Ya Allah. Ya Arrahmanirrahim lahirkanlah remaja-remaja yang akan membela Islam ya Allah ya Arhamar Rahim. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahirabbil Tuan, Tuan kita ada sedikit pengumuman. Di belakang saya dah kita akan buat jualan susu kambing asli. Susu pun saya perang sendiri, kambing pun saya punya sendiri. Susu ni beli balik boleh minum terus. Salah lagi tak ada, ada orang nak tanya ke saya Tapi saya nak bagi tahu siap, siap Susu ni masuk pun tak payah pom, Tak payah beli-beli boleh -beli, beli minum Kambing panas, susu kambing tak panas Kalau tuan-tuan tengok kajian satu Doktor saintis daripada Denmark Dia kata perut orang Islam Yang terbaik kena minum susu kambing Saya pun bawa susu kambing malam ni Kira mau bagi perhabis Tapi kalau tuan-tuan minum tak habis Simpan dalam freezer Kalau tak simpan dalam freezer susu rosak Susu ni boleh tahan selama 3 bulan. Tak tahu pula nak bila lepas ni. Bawa pun tak banyak pakai-pakai katau ber habis. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.